Квіти, прислані її останнього разу, вже встили зів'ят, і вона викинула їх у сохлі, з гнівом. Вона навіть кошика спалила, а все ж у її грудях лишилась їх біла присутність, як необорна спрага. Дівчина бачила їх у сні. Ними вкриті були цілі поля, гори, круті в річок, де вона ходила. Але доторкнувшись до їх пелюсток, вона замість м'якості почувала ріжуче лезо, колючі заховані терни, що ранили в кров її долоню. І ці рани приймала її душа. «Може, я хвора?» – думала вона. Та й справді вона слаба була на ту ніжну і непереможну недугу, що таїться в надрах землі людського тіла, за переказом із землі повсталого. На недугу прагнення до сонячного палу, що без кінця обертає плодющу вогкість життя. До приїзду Дмитра і до візиту нового знайомого Марта поставилась цілком байдуже. «Все це не те, не те», – подумала вона десь потай. Спочатку спробувала грати роль веселої і чемної господині, але нові гості за розмовою ніби про неї її забули. Тоді вона перестала на них зважати. Кімната щораз більше сповнювалась тютюновим димом, що поволі облягав лампу під скляним абажуром у формі тюльпану. Кутки в кімнаті потемніли, і дівчині починало здаватись, що вона далі й далі відсувається від людей, що коло неї сиділи, і з тої чи бачила їх так, як краєвид, коли на нього глянути в широкий кінець біноклю. Благословіть форточку відкрить, сказав до неї кооператор. А тут газова атака. Марта здригнула. «Відчиніть краще грубку, однаково витягне», – сказала вона. «Ви вже все, товариство, переговорили?» «Ми торкнулися багатьох питань», – сказав Славенко. «Але говорив, власне, я, бо товариш Дмитро з причин йому ближче відомих не вважав за потрібне заперечувати моїх тверджень, хоч і не погоджувався з ними». «Бо ви казали не те, що думаєте», – похмуро сказав Дмитро. Ви берете на себе невдячну роль читати в моїй душі, зауважив Славенко. Йому ніхто не відповів, і небезпека мовчанки раптом постала в кімнаті. Але Славенко не дав їй поширитись і промовив, підводячись: за тим дозвольте дякувати за приємно згайний час та перепросити наприкінці, що я прийшов не запрошений і, може, навіть перешкоджав своєю присутністю. О, ні, заходьте й далі, будь ласка, сказала Марта. «З радістю скористуюсь вашим запрошенням при першій же нагоді», – відповів професор. І дівчині прикро стало відпихуватися його тону. «Чому він зневажає нас?», – подумала вона. «І я теж, Юрію, я теж піду», – сказав Льова. Вони вийшли разом, і Славенко сказав на вулиці. От маєш живий приклад вечора загиблого в недоцільних балачках та порожньому змаганні. Якби ми почали зараз ходити по будинках, де оце світяться вікна, то скрізь безперечно побачили б ту саму картину. Електрична лампка, стільці – на них люди, що сидять, курять і розмовляють. Це зветься бувати в товаристві. І, звичайно, ми скрізь побачили б одну з безлічі дівчат чи жінок, круг якої це товариство купшиться, як ошурка коло магніту. Все це старе, друже, як світ, і нудне без краю. Це є нікчемне повторювання того, що безліч разів уже повторювалось. Цей вечір, коли хочеш, надзвичайно виразно показав мені, яку колосальну силу ще має на людьми традиція, і скільки праці ще треба докласти, щоб зраціоналізувати людські відносини». Багато є нерозв'язаного, сказав Льова, і що мить трапляється незрозуміле. Тобто я хочу сказати, що ось уже, здається, розв'язав, а потім бачиш, що ні, і... Треба починати все спочатку. Розв'язати – невелика річ, але треба вміти застосувати розв'язання до життя. Ми отруєні старими схемами, а розумова протиотрута в людині ще тільки виробляється. Я говорю, звичайно, про загал. Власне, тільки 10 років тому наша революція поклала початок масового виробу тієї протиотрути. Так стоїть справа. І мені навіть виникає сумнів, чи не пустився я сьогодні в міркування та суперечку з підсвідомого бажання висунутися перед дівчиною, з якою ти мене сьогодні познайомив. А що ти думаєш, жваво почавльова? Я думаю, що це безглуздо і смішно, сухо урвав його біохімік. Коли Славенко вийшов, у кімнаті ще на хвилину лишилася якась нашорошеність, немов по відвідинах офіційної особи, що з'явились у неприємній справі. Намало сім мішків пробурчав нарешті кооператор. Язика доброго має, сказав Дмитро. Марта підвелася з ліжка. Я сиділа, як на спіритичному сеансі, сказала вона, сміючись. Професор зовсім приспав мене балачкою. А що далі робитимемо товариство? Може, додому пора? непривітно спитав Дмитро, скоса поглядаючи на кооператора. Та воно кому з дороги, хитро відповів Давид Семенович. В цю мить дочка крикнула зіснув сусідній кімнаті. Що закляте дитя голосує вночі? невдоволено мовив батько. Діти такі нервні пішли. О, самовар!" Слава Богу, в якого я не вірю, сказав Дмитро, підходячи до Марти. Нарешті можна серйозно поговорити. У тебе завжди отакі вечорниці. Це вас не обходить, холодно відповіла дівчина. І я прошу, стривай, ти не пробуй принизити мене тоном та словами. Сказав поет слова полова, але огонь в одежі слова, додала дівчина. Я визнаю тільки початок, а я кінець. Чудово, початок шукає кінця, скрикнув Дмитро. Ми зробили зразу великий крок уперед. На цю хвилину вернувся кооператор. «Заснула», – сказав він, сідаючи. Крикнула та й спить. «Дайте Дмитра цигарку». «Немає», – похмуро відповів хлопець, якому хотілось дати кооператор не цигарку, а потиличника. «То я своєї», – мовив Давид Семенович. «До завтра сказав Дмитро підкреслено і пішов обурений геть.